Oikein hyvää ja kaikin puolin iloista ja onnellista alkanutta vuotta kaikille radiomafian koelään ohjelman kuuntelijoille. Minun nimeni on Jössäsundpist ja tämän kertaista suoraa lähetystä varten olin hyvin lähellä joutua suorittamaan laskuvarjohypyn raskaan lähetyskaluston kanssa vaativissa olosuhteissa. Eli tämä ohjelma lähetetään livenä täältä Tunturi-Lapista, tarkemmin sanottuna Kautokönkään kiepsin kylästä koilislapista ja mitä siihen laskuvarjohyppyharrastukseen tulee? Eilen suoritimme yhdessä liikemies Freddy Fogeströmin kanssa hypyn vielä huomattavasti vaikeammissa olosuhteissa kuljetuskoneen kieppuessa kunnon myrskyn ja myräkän kourissa. Mutta tänään siis laskeudumme kopterilla. Läheisen chabba niekut lammentaa järven jäälle ja tällä hetkellä yritämme tarpoa lähes metrisessä lumihangessa kohti kaukana horisontissa siintävän Kiepsinkylän talojen ikkunoista loistavia valoja. Tässä on muuten nyt vähemmän lunta, eli ilmeisesti joku polku suoraan tuonne kylän suuntaan. Fredillä paleltu leuka viimeisissä, pakkaspujottelussa, eli sen rakkaan parissa piehkätunturilla, joten hän ei on suojahuivin tai tuollaisen kasvomaskin takaa pysty muuta kuin nyökyttelemään. Vai otetaanko välillä poistaa naamari? Ei, joo, mutta mä haluaisin nyt kertoa ne mun suunnitelmat, Noniin. koska se rata kulkee just tässä, missä mä, mä nyt seison. Eli sä puhut nyt siitä Formula 1-baanasta, eli maailman pohjoisimmasta talvikelin testiradasta, vai? Joo, joo, kyllä, eikä vaan testiradasta, kun mä luulen, että et ehkä jo viimeistään ensi päästään sitä ajamaan f 1 tai kilpailla kunnon talvisissa olosuhteissa, oho, oho. mikä tietysti entisestään lisää pohjoismaisten kuljettajien ylivoimaa. No niin. just sen takia, ja Euroopan eri AB on satsannut ruotsalaiseen järkkärä ja Viime viikolla allekirjoitettiin esisopimus ja ensi viikolla se lopullinen eh, lähes 500 miljoona kruunun arvoinen sponsorisopimus. Eh, jos vain kaikki menee hyvin. Eli valtavalla summalla tuette ruotsalaista autourheilua tai yhtä sen lupaavimmista mikroautoluokan kuljettajista. Eikö sitä tukea, Fredi, tai niitä sponsorirahoja olisi voinut sijoittaa johonkin suomalaiseen kuntoon? Eh, no valitettavasti ei. Ja, ja selitys on se, että ne rahat on ruotsalaisilta suurpääoman sijoittajilta. Että et koko formula, rata hanke heittää muuten häränpyllyä, jos mä en yhtään kuuntele, mitä sijoittajat tahtoo ja haluaa. Ja sitä paitsi Järkarava, Aksel on mun hyvä ystävä ja frändi ja kompis. Äh, du e, ku, Kun me, ku meillä on yhteis- ja jo silloin mun hankkenaikoina. No, luulis, että vahingosta viisastuu, vai mitä bisneksiä sen nyt tarkotat? Jopa kengäs, tiehpuraiva, kautu keivas, niinkuin ta ruinus, niinkuin keivas. <tos> <tos> Eli ilmeisesti me voidaan käydä tätä keskustelua kyläpäällikkö ja että Nilsaage Räiköräähkän kanssa yhtä hyvin myös. Suomen kielellä vai? Kuinka? Te puhutte myös suomea. Voit vain puhutte suomen kieli. Eli kyllä puhutte. No niin. Entä ruotsia? Tämä on svenska. Radiomafian suomen kuuntelijoiden kannalta lienee viisalta kuitenkin jatkaa tätä lähetystä näin suomen kielellä. Eli mä ymmärsin kyläpäällikkön Nils Aage Räikönrähkän äskeisestä puheesta että hän on enemmän kuin halukas myymään Europlaneering ABlle kaikki Chebban paliskunnan omistamat maa-alueet ja tarvittaessa vielä lisää metsähallituksen puolelta Formula 1-rataa varten. Eli mihin tällainen yllättävä päätös perustuu? Täällähän on jo tuhansia vuosia harjoitettu poroelinkeinoa, kalasteltu ja viritelty riekoille ansalankoja, eli eletty sopusoinnussa ympäröivä luonnon kanssa ja siitä ei se Formula-ratahankkeen toteuduttua lienee enää pelkoa vai kuinka. Mikä tässä ratahankkeessa on se suurin houkutin? tai se syy, miksi nämä viimeiset erämaa alueet ovat nyt myynnissä ja käsittääkseni vielä pilkka hinta. No, johonka uikunen. Eli kyllä se on tämä Vermut. Vermut? Vermut-pianko. E, joo, mutta nyt e, josta Bonjaa ollenkaan, mistä on, on kysymys. No mä luulen, että mä Bonjaan kyllä paremmin kuin hyvin. Tai sanotaan, että nenässä tuntuu kuulee niinku palaneen kärvi. Ei, joo, mutta tiedät sä, nämä upeat maisemat tai koko tämä erämaa myydään muuten romanialaiselle elektrokomppuisyhtiölle. Ja sittenhän tehdään yksi iso uima-alas tai Tekojärvi ja sata metriä korkea pato ton joen kohdalle. No, sitä mä en tiedäkään. Joo, kun taas meidän suunnitelmissa jätetään melkein puolet alueesta rauhaan. Et niihin ei edes kosketa, koska se saat helvetin hyvää kuvaa ainoasta luonnosta, kun kameraa on vierailutövarikoilla ja sen jälkeen tsuumaan vaikka johonkin joutsinen pesään. Joutsinen pesään. <laughs> Joo, jo. e, tai tietysti jos on talvi, niin sit kuvataan lumisia puita ja tunturin rinteitä. No, no. Koska se myy helvetisti ja saatanan hyvin Tällä hetkellä tärkeimmillä markkina-alueilla Etelä- ja Keski-Euroopassa Eli mikä siinä on niinku tärkeintä? No just, tää puhdas äh, villiluonto Vildanatuurin äh, Ja välillä vähän formulaviihdettä ja jännitystä Väliin, niin äh, siitä saadaan Aika kiva paketti, mikä toimii Vai niin? Ja kaikki on jo mennyt Kyllä kun on tyhjä ristin sielua missään No ne. Ei kulje että kukaan kylän raitilla ei kuulu laulua Lemmenjoki-pubista. Kun ennen oli kuule kaikki niin hyvin, kun yhdessä laulettiin karaoke-illoissa kaikki ne ihanat iskelmät. <tos> Siihen kesties tuoraan, Jorga poika Sulaispoika loikomais. Sulas poika loikomais. Kesti lähkä Eli kukaan loskassa tai räntälumessa sitten loiko oli keskellä kylänraitteja. No minä siinä loikoilla yritin ja. vähän pitkäkseni pistää. <laughs> no niin. Ja päässäni ja pihalla kun porokoira... Mut onko sinulla etelämies mitään viinaa mukana? Ei ole mulla mitään. Edes yhtä pulloa. Ei ole mulla mä en Kun taas käytän. niin alkaa kuulla laulettamaan, vai muistatko kappaleen Ootko yksin se nyt Are You Long some Tonight? Eli siis tämä Elvis Presley, Are You Long some Tonight viisi. Mitäs liikemies ja sijoitusneuvoja Forge olisi halunnut kuulla seuraavaksi? Tää... Nilsaakin alkaa olla kohta nimittäin vireessä tai laulu Joo, joissa. No, no, no hitto, se on kiva homma. Mä, mä, mä tykkäsin, jos joku muistaa sellainen styge tai biisi, missä lauletaan, että, että bang boomerang, kun se soi silloin kirkossa vahingossa, kun me meinattiin Jannikan kanssa mennä giftikseen, tai siis naimisiin vahingossa. Siis tämä bang boomerang? Boom, Joo, kyllä. Ja paikallisen sähköyhtiön toivomuksesta energian kulutus kylminä talvilla. Ja öina on pyritty rajoittamaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman alhaiseksi. Eli täällä Kiepsinkylän viimeisessä viimeisissä, tai oikeammin kai viimeisessä. Asutussa talossa sähköä kuluu enää vain valaistukseen ja isännän karaokeharrastukseen. Eli sä, Nilsaake, kerroit vanhasta tottumuksesta vetäväsi aina lauantai- ja keskiviikkoiltona, kunnon on kisat. Ja vaikkei niissä nyt tätä nykyään enää liiemmälti osanottajia ole ollutkaan, niin sitäkin innokkaammin olet itse näitä vanhoja renkutuksia rallatellut. I tai niin ne siellä Tsehkän kyläkaupalla pääskivuomassa vuomassa tiesivät kertoa ja kauppia Suula Prinkalan mukaan parhaina iltana täältä kuuluu kunnon ry ja ryskejä ja diskomusan jytke kaupalle saakka. Eli sä soittelet täällä dj myös vähän tuoreempaa tanssimusiikkia, vai kuinka? No sopivasti, jos sattuu, et sillä päällä ollaan, niin mikä ettei. Ne. Vaikkei pihassa puvarjot keskenään ja se vanha vuohikukki, virma. Virma? Jaa, virma, virmoinen, virmus, tse, Vanha vuohin niin kuin minäkin. Kyllä, kyllä. Eli sisällä kodassa tai koti kotusessa on kuulemma suunnilleen yhtä kylmä kuin täällä ulkona. Eli noin 8 18 astetta, mikä ei Nilsagen mukaan ole oikeastaan yhtään mitään. Niin nunchukkaa vai miten sitä saameksi sanotaan? Niin nunchukkaa, mutta on joskus aina veristä kylmä ollut, että on mittarit haljeneet ja putket niin. puhkia, poikia kylmä ja, poikki, ja vilusta väristen. On pakkanen paukku ja mä siinä kuin sudetkin. Tai koirat, Ei voi enemmän, siis pakkasta, jos on jopa 40 ehkä 50 Siis täällä vai? Ei, joo, mutta euh, nyt mä haluaisin tehdä bisnestä. että Mitä sä lappalainen haluat, että mä sulle korvauksena annan koko tämä maa-alue tässä ympärillä? Silmä kirkastui kyllä Nilsaakella. <t> <Simmons> yeah, ja eli o, oliks tää nyt 1900 hehtaaria? Siis tämä pinta-ala Kato, kun mä ajattelin, että yes. otetaan vähän lämmikettä Eli snarit knybit Niin tämä kaupantikko sujuu vähän rattoisammissa merkeissä Eiks niin? Ja sä voit vaikka samalla laulaa, kun me duunaan meille drinkit tai blandaan, tämä kossu tähän viskin sekaan. Kossu ja viski. E eli eli tämä on nyt se, se niin sanottu e kossu viski. Viski. E joo, kun ku mä aina funtsan, että, että kävi miten kävi, niin the show must go on. Ei epäilemättä. No, joku täällä kuitenkin puita pilkkoa tai hakkaa halkoja tälläkin hetkellä jossain lähistöllä, vaikka mä ymmärsin Nilsaagen puheesta, että hän asuu yksin täällä Kiepsin e No, ehkä se on joku eläin. Tai joksaa, mikä heilu tuulessa. No ei kyllä, se on kirves, mikä luu tuulessa, mutta mistä te meinaatte sitä lämmikettä nyt lipitellä suoraan pullosusta vai? No ei nyt sentään. Mulla on onneksi mukana nämä Järdan kristallipikarit. Oppas, kun on tai hän haluaa tää Lapinukko tai Lapin palaa säijää. säijää siis dokata mieluummin puukupista tai se on se aito kuksa kuksa joo kyllä. Mitä se meni etsimään Ahaa. Mut sulle ja mulle löytyy kyllä tyylikkäät <laughs> romantika ryyppipikarit. Helvetin hiva. Aitoa, ja hinta noin 25 000 D-markkaa. No nää onkin oikein olennainen osa sitä eränkävien astiasta. Joo, kyllä, kyllä. No siellä hakkaa puita van vanha äitimuori, mokshu, mikä lienee ahki, mehki. Mutta minä muuta löytänyt kuule kuppia tai kuksia kuin mikä tämmöisin... Sulle? Tavallisen maalipurki, mutta käy hyvin siihen tarkoitukseen, vaikka ei tehty olekaan, että kaadaan mukin reuna myöten, onhan lasissa liposkat. Taitaa olla tärpätitkin pohjalla, etteikä se nyt siitä meinaa ruveta ryystämään. Onko tämä joku vanha pensselipurki vai? Ei, no vähän vaan jäitä sekaan ja, ja ravistetaan, niin tästä tulee ja. hyvä drinkki. Aha. Eli, eli mä annan tälle nimeksi vaikka Northern Trust pohjoinen luottamus... Ja. Että muuta kuin skoolohopfarallan lei. No sillä väliin kun tässä vieressä tehdään bisnestä me kuuntelemme erään paikallisen bändi Kummajaisen eli Nuotkan käskiyhtyön viimeisimmältä ja samalla viimeiseksi jäänneiltä albumilta RUNK. Raidan Mesopotamia. Ja kuten arvostetuimmat kotimaiset musiikkilehdet kriittisissä arvioineissaan jo ihmettelivät aikoinaan, miten tällaista musiikkia voisi muualla edes syntyä kuin täällä Suomen Lapissa, niin siihen näkemykseen on helppo yhtyä, kun tätä tykitystä kuuntelee vai mitä? E, vai onks hän myös venäläinen tää Juri? No kyllähän myös niitä kolkkavinpoikia ja kova poika onkin. Oikea ammattilainen ja aina valmis auttamaan, kun tykkää kuule tappamisesta. No mikä semmonen Kun se on hänelle enemmän kuin harrastus. Peräti ammatti nykyisin on ollut jurille nylkeminen. Nylkeminen. Nietsike, etsikein ja vielä elävänne mielellä oh, oh. Joo, no sit mä en tietänyt, että ehkä me sit, sitä hintaa voidaan vielä vähän hinata ylöspäin, eks niin? Et jos mä lupaan ne liput kaikkiin Formula-kisoihin, mitä täällä aetaan, ja sitten vielä se kausikortti, drinkibaariin ja ruutulippupubiin, niin ei kai meidän tarvitse sille jurille mitään puhua. Tai surea, mikä hän on joo. E, jos, jo, jos hän on vain joku paikallinen kylähullu. Juri tai Ei joo. Eikä e, e, e, edes mikään alkuas, alkuasukas tai alkuperäinen originaaliasukas, e, jos se on kerran venäläinen. Tänne läheisen Kietsivaaran kupeeseen noussee lähivuosina tai toiveikkaimpien arvioiden mukaan vielä tänä vuonna eli 1999 massiivinen hotellikompleksi maanalaisine yhteystunneleineen varsinaiselle moottoristadionille sekä katsomoihin, joita rakennettaneen rataa ympäröivän Koillislapin luonnonsuojelualueen ja radan väliin jäävälle kapealle maakaistaleelle Eli ilmeisesti tämän moottoristadionin työllistävä ja matkailua edistävä vaikutus painaa Töne. vaakakupissa enemmän kuin luonnonsuojelulliset arvot vai kuinka kyläpäällikkö ja poroisäntä Nilsaage Räikö Räähkä? Onko muuten tällainen oliista ja sammalesta tai jäkälästä valmistettu juhlapäähine eli Räähkä tänä päivänä edelleen yhtä arvostettu tai ainakin kummastusta herättävä kuin vielä 15 vuotta sitten, kun edellisen kerran Kiepsinkylää uhkasi täydellinen hävitys tai häviäminen kokonaan kartalta, kun tänne jo silloin suunniteltiin sitä lähes 14 kilometrin laajusta Neähken tekoallasta. Voitko vielä antaa kuule ajoille läpinukolle rätäkistä avustusta? Ehkäpä riippimuodossa. Älä ota enempää. Voi Kui suuta kuivaa, vaikka silmäkulma on kosteet. Älä ota enempää kelleren Eli pakkasen kiristyessä ja lämpötilan laskiessa aina vain alemmas ja alemmas täällä on henkensä pitimiksi, paitsi juotava myös syötävä tukevasti. Nilsaakin tarjoutui paita hihasillaan esittelemään meille ponsi sahamille. Tuollainen poron ruho saadaan katkaistua. Kattilaan sopivan kokoiseksi klöntiksi tai kimpaleiksi. liemi sulatetaan lumesta, kunhan sitä ei polunvarresta tai talon nurkalta käydä kaapimassa, vaan mieluummin vähän kauempaa puhtaasta kinoksesta. Eli siitä syntyy se liemi, mitä kukin voi sitten oman makunsa ja omien mieltymystensä mukaisesti maustaa. Esimerkiksi tunturikoivun tuhkalla, riekon paskalla tai poronsarvin suolalla millä vaan tuppaa olemaan sellainen vaikutus, että mieleen nousee väkisin se vastakkainen sukupuoli. Ja sitä on sitten lähdettävä saalistamaan joskus hyvinkin kaukaa Rovaniemeltä tai rajan takaa Petscherovinkurkista, mistä tuollaisen riuskan emännän voi saada satasella kuulemma ihan omaksi. Niin, eikä maksa ehkä enempää kuin viis ja joku koru kaupan päälle. Ja, ja jos sitä vertaa siihen häämatkaan, mikä oli tarkoitus tehdä Venetsiaan, niin aika halvalla täällä selviää. Kyllä, kyllä. Tietysti Jannika on nyt entinen promodel-mannikini, mis, ja miss Lönpärland. Mutta kuitenkin tuntuu hulluutta maksaa fgs ylihintaa, vai mitä? No mä en tiedä, kun mä en ole koskaan siitä mitään maksanut, mutta täällä tiettömien taivalten takana lumen ja jään keskellä kuulostaa aika yllättävältä, että se Kurlumhein hintataso on suhteellisen edullinen ja miestä tai Munahan täältä on aina saanut kuulemma huikalla tai korkeintaan kahdella. Eli kaikki on myytävänä tai myynnissä, kuten Nils itse äsken totesi. Ja mä joudun vielä Jumalauta opettelemaan Ranskaa. Että Jannikas suostui edes ajattelemaan mun kanssa yhteistä honeymoonia tai häämatkaa Venetsiaan. Kato, kato. Ja ne instat, kielikurssit maksaa jo silloin jotain yli 18 000. Sä mainitsit äsken, että täällä näissä vaikeissa olosuhteissa enää pärjää kuin ne kovimmat kaverit. Eli keitä sä tarkoitit? No nyt ei pärjää. Ja enää kun Etelästä tulleet elämysmatkalaiset ja muut kävi kun heillä on aina kunnon vehkeet ja välineet. Entäs paikkakuntalaiset, aidot Lapin ja alkuperäis väestö? Huonommin vaan aina ja aina vaan huonommin, kuin ei maisto Liemi. No, se on huomattu, kyllä. Et siinä häviää ja hukkuu ne vehkeet ja välineet. Kelkka ja komsio. Et ei ole ahkiosta mulla mitään tietoa, kun se joutu kävelemään kotiin. Ahki onkin hävinnyt. Ja olisi jäänyt, jos ei ruottalainen kairavalliakko ja retkikunta olisi mua sattumalta lumen alta löytänyt. Että tämmöistä nykyään meillä tämä elämä on. Niin. Et ei täällä... Muuttuu kun ne elämismatkailijat, kun on kopterit ja vehkeet viimeisen päällä. En minä osaa edes tähtikartalta oikein suuntaa kahtoa tai katsella. Kenkä tunne kompassi? Tunne kompassi? Että tänne hän kuolis, jos ennen välistä kävisi rajavartijat mua kahtomassa. Niin mitä kuolisit tänne vain. Niin, ja sitten on vielä onneksi etelästä niitä retkikuntia ulkomaita myötä. Mitkä ruokkivat ja parhaas mukkaan koittavat hengissä pitää tämmöistä retkua. Kun muuta en ole ikinä tehnyt, kun maanun ja mökeltän kännissä ja selvinpäin. Ja välistä rämpinyt rännipaari, kali kun siellä koululaisetkin käy keskarilla. Ei, no joo, mutta ehkä se on sama kuin Tukholman saaristossa, missä nämä ammattikalastajat on täysin sen ulkopuolisen tuen varassa. Mitä esimerkiksi suomeruotsalaiset purjehtet sinne heille antaa, eli rahaa ja bränkkua ja leipää kun ei ne osaa mitään siellä enää muuta kuin pummia. Onko näin? No, no helvetti, mä, mä olen omin silmin nähnyt, mitä se touhu on, että no on kuin Moskovassa, paitsi että siellä meri ympärillä ja se jatkuva auttaminen on vielä vaikeampaa. Vähän niin kuin täällä, kun tää, täällä on lunta ja jäätä ja joka paikassa, mutta tämä onkin lähempänä Moskovaa tai ainakin Murmanskia. Kyläpäällikkö ja poroisäntä Nilsaakin Räiköräähkä kautokönkään kylästä. Jos nämä olosuhteet sitten ovat sitä mitä ne täällä nyt tälläkin hetkellä ovat, eli ankeat ja armottomat, eikä nykypolvella enää ole hallussaan niitä entisiä kädentaitoja, vaan ainut asia, mikä kiinnostaa on se, mistä sen tämän päivän takkukännin, kuten täällä päin sanotaan, onnistuu pummaamaan. Niin mikä ihme täällä näitä viimeisiä mohikaaneja sitten pidättelee? Kovin montaahan esimerkiksi täällä yli 104 kilometrin alueella kautokönkään reservaatissa ei enää asu, vaan moni on jo mulla alla tai muuttanut etelämmäksi jatkamaan sitä harrastustaan kaljan lupsuttamista vai kuinka? No yhdestä on tarkka tieto, että olisi hommia ruvennut tekemään, vaikka töihin mennyt, Mäkkälä, Jouni, Jouhki, niin Sille sille löytyi sisähomma selvuun osa joku vuoropäällikön virka. Eli yhdellä on töitä. Mutta muita ei taia olla, olisiko ees elossa. Ne. Kun täällä ei enää tietokaan kulje, vaikka totta kai sitä syntymäseutuunsa rakastaa ja poissa ollessa kaipaa. Mut kun ei pärjää, niin ei pärjää. Et vieläks sulla sitä viskikosanteria oli siellä ei. supiturkin taskussa? Ei ole, kyllä. Siihen tulee kyllä himo. No sanotaan vaikka rufolana suoraan. Ja Ruuttumäen mutkasta. No, ne. nee, no joo, eli kuvitellaan, että Schumacher, kolaroitaja ja ulos rupolan suoralla ja Ruuttumäen mutkasta sukelta ensimmäisenä esiin järkkärav Axel Fjär. Eipä tiedä. Ja seuraavan joku suomalainen. Niin vittu, mä melkein jo aistin sen hurmoksen ja hurraa, hurraa, hurraa, huurot, <laughs> ja ja bensankärryn vai mitä ne formulassa nykyisin käyttää naftaa vai? Ja sitten kun ne osakilpailun voittaja poksauttaa champagnepullon auki ja rupeaa ruskuttamaan ympärilleen, niin ehkä se se on sitten se palkinto, minkä mä tästä saan. Se, se fiilis, kun mä en oikeastaan edes pidä champagneista komi paljon. Joo, ja paitsi, että se on vähän niin kuin riding on a storm over northern land, yeah. niin mä toivon, että koko Eurooppa on hengessä mukana. Ihan niin kuin kaikissa suurissa skaboissa. Että jenkit on jenkeä, Afrikka on Afrikka, ja arabit haluavat ne omat jutut. Että me, jos asutaan ja ja ollaan eurooppalaisina Euroopassa, niin kiitos siitä, eiks niin? Et ainut, mitä mä voin sanoa on hallelujaa Eurooppa, vai mitä? No jäljet näyttää ainakin johtavan vastakkaiseen suuntaan ja eikö Nilsaake kehun olevansa aika surkea suunnistaja, että pakko se on sieltä pois hakea ja hinata himaa, kun ei se näin kylmässä pärjää pariakymmentä minuuttia pidempään, kun tällä hetkellä lämpömittari tai oikeammin tämä pakkasmittari näyttää miinus neljäkymmentä yhtä astetta, kun ollaan täällä Kurussa. Ei, Turussa vai? Ja vitut, eihän Turku ole täällä päinkään. Kurussa. No, mutta e, mun pitää olla Turussa viimeistään maanantai-aamuna, kun Charter-lento tässä kone Jöttöboriin lähtee kello viisi yhdeksän Ai, se on niin tarkka se lähtö. No mä sä ehkä, että mitä se freddy täällä rupeaa sahaamaan tai on sisäntä jo niin umpiassa, että ei verikierrä enää jaloissa, mutta ilmeisesti sulla on vaan nälkä vai? No kovin, on kyllä kova nälkä, että huiko et tuntuu, kuin pää muuttuisi pehmeämmäksi, kun on niin kova nälkä. Eli meillä on etelämpänä sellainen sanota, kun nälkä on, että näköä haittaa ja täällä päin taas pää pehmenee, mutta eiköhän siihen löydy se lääke, kun Fredi saa poikkastuksi jalan panulle paistumaan vai miten se tämän umpiaisen pökkelän ajattelit valmistaa? Liekeissä loimutettuna niin kuin ennen vanhaan armeijassa tai sitten siivutettuna ja savustettuna niin kuin partion yösuunnistuskisoissa. Et miten sä sen ajattelit tehdä? Ei, ai minä vai? Ei. Mä en oo ollut edes partiossa, eikä me intissä tuunattu ikinä omaa safkaa, kun siihen aikaan kimmat teki niitä keittiöhomia, tai ruokaa varusmiehille. Mutta on nyt niin kova ja jäinen, että mä en edes tiedä. Onko tämä niinku lihaa? Mitä se, se sitten on? Tää on ihan umpiassa tai frozen, että tämä voi olla vaikka puuta, joku sellainen pölkky. No sillä välin kun täällä selvitellään, että mitä lihaa tämä jäinen möykky pitää sisällään, me annamme paikallisen piehkätunturin mukaan nimetyn sleesialaisen kamariorkesterin esittää Efraim Hölzenheimerin säveltämän alkusoiton orkesterisarjasta Taikatunturi. No minä kiitän omasta puolestani ensinnäkin kaikkia radiomafian pohelain puheohjelman kuuntelijoita seurasta Samoin kuin Olki Kukkeli päähineessä ja pelkissä alushousuissa palelevaa Nilsage Räikön Rääkkää sekä tätä Muonio Maltseva Murmansk-moottoriratahankkeen täystyöllistämää liikemies- ja sijoitusneuvoja Fredi Fogeströmiä. Sä, Fredi, tietysti toivot, että tähän ratahankkeen puolesta laadittuun adressiin kirjoittaisi mahdollisimman kuuntelija nimensä, eli allekirjoittaisi tämän adressin. Ja sillä tavoin omalta osaltaan vaikuttaa tämän hankkeen etenemiseen. Mun piti niistä sun palveluista vielä kysyä, että voiko niistä jollekin kuluttajasuoja tai vastaavalle virkamiehelle kun ne kaikki sunantavat vihjeet ja vinkit oli kolmaperkkää pelkkää kusetusta. Siis Europlaneering ABn osake Antti, samoin kuin Svante Productions, Film Corporations-yhtiön pitkäaikaiset verottomat ja ennen kaikkea laittomat obligaatio. No, Farmus hommista, mä en ole vastuussa. Niin, mutta niistä sijoitusneuvontapalvelusta olet, koska sä niihin olemattomiin obligaatioihin kehotit kuulemma sijoittamaan hyvän tuoton takia kaikki liikenevät varat. Ai, no, no se, se voi olla, mutta mut se on just osa tätä pistettä, että hommat ei skulaa ja firmoja menee nurin, niin that's slide.